Seid 4, Kassett 2, Hemmschach. Ich fuhr durch Wasche auf meinem Weg an Ausland. Habe ich mir der Leutdach zu besuchen. Ich fuhr durch Wasche. Verwuss fuhr der Weg. Einer ist er weggefahren. Ich fuhr der Zweiter. Verwuss fuhr der, bleib du mit uns. Wie wird der Leutdach mit einer alleine über der Welt? Es ist doch ein Rachmones auf euch. Ihr seid doch noch ein guter Kind. Sie hat ausgestreckt zu ihm, ihr Hempel schaust, sie hat gerät die Reit. Und wie ihr besuchte Kind der Hypnose, hat sie ihm ungeheum zu glätten, wie ihr Mutter ein verloren Kind über die Hau. Mirkin ist stein geblieben, bleich für die Wand, nicht gewusst. Sie lebt ja durch die Szenen in Cholim, sie hilft ja er vor. Er hat gesehen, als die Frau, die sitzt neben ihm, tut es nicht im Bewusstsein, novin kischif und er hat moi g'regt, az er soll sich dann nucht nisch verschämen, wenn sie wird sich aufwecken. Er hat bei Gerhard still sich euch zuhäuben und zur verlassende Stulp, a soll still wer sei reingekemmen. Der weil aber ham mire werte, ihr weinende gschmeigel, die unröhrung von ihr hand über sein korb, a so im vertäubt, az bald werter allein verkischet von ihrer werte. Es dachte ich ihm euch, als er kohlen, beigte er auf dem Kopf, wo es niederrige, niederrige. Wie lange dauert es, ameneet, zur Neibigkeit? Wer kann es wissen? Mit der Mool und Frau Horwitz schrapt sich häufig von Kohlen. Wer ist das? Und sie hieft auf seinen Kopf von ihr Scheu, guckte ihm in die Augen rein, verwundert. Pan Milken, ach, du sind hier, dem Advokatsassistent, »Ich hab gar nicht gewusst, dass ihr sind, du. Wo bin ich, das Gewein? Gott meiner. Wo ist du, ich? Sie hab ich geholt, sie wusste,« schmeichelt sie in Verlegenheit. »Das sind ihr Gewein, wo sie sitzt, da reingekommen? Und wo ist für ein er Heulich, ich gehe durch sie rum? Ich beitere, ich will nur ein Kleidler auf mir ein Rotwerfen. Warte, du, eine Minute. Meine Mama und die Kinder kommen bald zu gehen.« Sie laste bei dem steingebliebenen Bleich der schrockenen Mirken sitzt noch an seinem Platz und leuchtte rein in dem schrennesticken Schluffzimmer sich überzeto. Kapitel 7. Genommenheit daran. Noch bald kimmt denn der Mama heim von der Lektiz. Als kimmen noch die Kinder der Lehrer bei Kenzig mit Mirkenen. Der Lehrer hat sich schon so viel umgehehrt wegen ihm von seinem Weib. Er gab es ihm euch interessant, wo es der junge Mann kommt von Päderburg. In Päderburg ist er kein Mensch gewesen, noch hat er eine Vorstellung wegen der Stuhl von dem, wo er gelebt hat, gelegen, wie wegen einer neuen Bubel, in welchem er sitzt und wo hat er nicht sein. Der Lehrer hat umgegelt mir mit Verwunderung in einen ausforschenden Blick, wie er seine Kleider gewollt gefunden hat, dem Rest von der Syndiker Stuhl. Es ist euch herangegekommen von was Mäderisch der Schachlina. Der Schachlina ist ganz ein ganzes Tag gewinn von ihm in Baerbis, was keiner hat nicht gewusst. Er hat sich so bekennt mit den Fremden und gleich verführt mit ihm ein Schwoz. Mirkin, sind er ist weg von daheim, hat sich gerade aufgehalten nach ein paar Wochen im Villene, verbracht dort in die Umteuwe, wie jeder zurückgekommener, und er hat gelebt sein ganzes Leben in einer anderen Atmosphäre, nicht gesehen, nicht gekannt kann jeden, ist er gewohnt verchabt von der jüdischen Immune, mit wem es menogen, er hat sich erst recht bekannt und ist er reingefallen in national-tsonistische Stimmungen, welche er haben gestillt dem ersten Durst von seinen Suchendiken Schummel. Wie alle, welche kommen in Barrierung zum ersten Mut mit den nationalen Stimmungen, ist er geworden sehr enthusiastisch. Er hat auch er viele gehabt, auf er einen neifelten Plan, eine er Wegzufuhrung an Erzösruhl, in dort ein er Feierachholz, oder er etwas Ähnliches. Mirkin hat gerade größtreichig zu reden wegen seiner nahe Überlebnischen Willen. Ungetroffen sich er du bei den Hurwitzes mit Jiden, wo es kommen von der Tiefen ist von der jüdischen Massen, hat er auch sehr ausgedrückt mit flammenden Gewärtern seiner Überlebungen in seinen nahen Überzeugungen, seienlichen guten Gläubigen, als alle, die kommen oder die haben etwas zu tun mit, mit den jüdischen Massen, sind vor mit den national-synistischen Stimmungen, welche er hat er so aufgeschöpft in seiner ersten Barrieren mit den jüdischen Massen. Er hat sich gar nicht gedacht, wie ein Nemeser Jied kann sein anders sein. Er hat erzählt von dem Lehrer Hurwitz und von dem Schachlinen, Mit größerem Enthusiasem wegen Vilni, wegen der Jungen Teufel, welche er dort verbringt. Er hat zum ersten Mal gesehen, wie Jiden leben bei sich in der Heim, wie Jiden beten zu Gott. Er hat nicht gekannt genug Riemen in die alte Vilni-Schule und die jüdischen Jungen Teufel, speziell die Jungen Räume. Der Mune ist das Einzige, was Jiden der Halt besitzt und wird so aufhalten in der Zukunft. demone ist das einzige was sien vermogen das das mse jüdische vaterland er versteitnisch was wuss jeden weißnisch wie das sub so zu schatzen er is gestanden im kipper in der welner schon in der jeresche ko a ko vet dem arm genommen hat, er sachen, er hat gedacht, er der eirste sachen von seinen dorten vorgegeben er sollte sich im gedach dass er es ein neidisch von einer größten art wir menschen gießen sich zusammen mit der herren ungesehenem um Wesen. Er hat ungehoben zu verstehen die jüdische Geschichte und ist öfter gezittert geworden von der Teures und Teures, wo sie unterdrücken die Rituale, dem Geist und öfter euch die lebendige Werte von jener ersten Zeit nun, von Avroam bis zu uns. Als er hat gehört, vorleinen von Sefer Teure, des Hedre von der Teure, wo es ihm lehnt vor und ihm Kippe, Es erscheint da zittert gewarum bloß von dem Klang von der hebräische Werte, de Werte vo seine geweine Maul von der Ovis in heiligen Laam von den de Bem. Danach hat er sich verinteressiert mit den Inhalt von dem Leinen in der geleisene in russische Besetzung, wo seit hat ferem beschasmaßen ausgerührte Schul, de Männer halt, also sammelt sich wegen dem Preis, wo sa er From hat geschlossen mit Gott. hat sich ihm gedacht, dass durch dem, wo es auf Ruhm hat gebracht, seinen einzigen Sinn zu der Arkeide, hat er sich gefühlt, als er als einer von die, für welche der alte Patriarch hat den Bund geschlossen mit Jehoiwin für alle Eidigkeiten. Zachari hat geredet mit Begeisterung, mit Flammen. Er hat nur gewartet auf die Gelegenheit, für wen man sich herauszureden tut, wo sie hat immer gelebt, in den letzten paar Wochen, in den Änderungen, wo es ihnen nicht vorgekommen ist. In Chotscher hat gesehen die Menschen zum ersten Mal, sondern sie hat ihm durch Frau Huvitz, welche ist gesessen dabei, als sie nun den Bekannten vorgekommen, wie er wollte gekannt schon von einer langen Jahren. Er stets sehterein, wie tustig und nahrig sein ganzes Erziehung ist gewesen, als hat er gelernt, nur sich allein kennen nichts. Das Erste, zu was er hat sich genommen, ist gewöhnt zu lernen, die hebräische Sprache. Jiedisch kann er schon ein bisschen reden, hat er sich berühmt. Schon bloß ein Klang von dem Allerbeiß wird er jedes Mal verchrappt und verzittert. Heint hat er sich schon zugewöhnt dazu. Nach einer Nuneib, wenn er hat sich genommen lernen, die hebräische Bokale und die ersten Werte zu lernen, Und er hat sich der Mund, als er so zu ähnlich haben geklingelte Wörter im Maul von der Ovis, hat er nicht gekonnt, ruhig durchs Eräuschreden. Schon im fernblösen Umblick von der hebräischen Oisies nimmt er mir rum an er ihre er Sarkovit. Übrigens trugte er sich herum mit dem Gedanken, er rufzufuhr und kann jetzt rutschen. Hat er sich müde gewählt. Und dort zu beschäftigen mit Landwirtschaft.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 Der Lehrer Hurwitz ist ernst geworden, gar nicht geändert. Mehrkens jedes Wort hat ihn gestochen, wie mit Spilkissen sein Leib rein. Er hat gerade zu sich allein. Alle, die zu uns kommen, von draußen, die sich nicht mehr gewöhnt haben, uns erweitert, stellen sich uns nicht vor, wie eine ähnliche Realität mit den Mies und schönen Seiten, noch etwas wie ein neues Getracht der Kuhlen, was wild sich sein Kuhlen ist. Der Lehrer hat bitter geschmeichelt, gewollt etwas abentfern, dem jungen Mann. Er hat sich aber gemäß zu verschweigen, zu lieben Gastfreundlichkeit und auch zu lieben Rachmines auf dem jungen Mann, wo es er auch abgefahren wird von den Himmeln. Doch der Schachlina hat sich nicht gekonnt einhalten. Er hat schon etliche Mal gewollt, die überhaken mir können. Doch aus Respekt zu erfinden hat er es nicht getan. Er hat kaum erlebt, als jener soll äufernreden. Danuch, er sei ein Reuss mit Lotion. Die Immune, wo sie rühmt, ist nicht keine romantische Vergangenheit, wo sitzt wie ein umschuldiger Bubi, behongen mit ihr Stern-Tücher, Schabelsnuchmittig, und lehnt sich umschuldig die Zähne rein. Hat er gemacht, geschrieben. Sie ist eine lebendige Beise-Frau, wo es kämpft und stört uns auf Schritten dritt. Sie ist eine Chinese-Schichung, was halt uns eingezäumt wie eine Klemm, wie eine Zwang, und lasst uns nicht frei unternehmen. Ihr seht das Lohmhändel, häuft darauf sein Lohmhändel mit einer gesünderen Hand und weiß sie vermirkenen. Dus hat sie mir ein Geschenk gegeben, die jüdische Immune. Der Fahrt wurde sicher auf ein Bücher gelesen. Mein Tappel, ein frohmer Jied, ein Mensch mit Moral,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 was der jeune Monet hat als geboid noch gelebt in freie in emmse palazen in genossum von aus was jetzt eige gemeinter da hand is as mir welt mit oder wenn mir welt von die palazen herausgestöbt nimmt tun a bänkshaft noch habes eigens könntner rein zu uns lebt mit uns unser eigen leiben weil mir damals sein was ihr wird sagen teufel sich mitfis verbringt 16, 18 Schuhe in Abesmetrisch mit der solchen Heuchen in Juni wegen einer Neu, wo sie geboren geworden sind im Jontef, oder wie er säumig geht auf der Weib, und wie man nimmt der Weib, ob geht ihn zuerst und dann auch wegen Nehmen, mit den allen Schädlichen, von den allen Klügen Jäden, was jeder einer hat gefunden, verneutig zuzugeben von seinem eigenen Seichel, ein Geschenk, von seinen Charifis, für die zukünftige Teures. Töten rundes, schmecken die Kappel auf euren Kopf, weil wir damals sehen, was ihr bezogen. Wo habt ihr verbracht in eurer Kindheit, eurer Jugend? Auf Waden, Winter auf dem Glätsch, Sommer zwischen Feldern und Wäldern mit Chavere, mit Chavates, Lehrer und Lehrerinnen. Was habt ihr gelernt in eurer Schulen, in eurer Kindheit?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 Unbekannt Land, wer kennt sich mit Völkern, mit Sitten, mit Menschenleben. Schon aufgeregt von den Nutzen, was sie hat gehabt davon. Wie viel Vergnügen, wie viel Freude und Sonnenschein hat er eingeschaut in sich. Nicht wissen die Kaffeele davon. Genümmen wir eine selbstverständliche Sache. Nehmt euch die Poesie von den Poeten, was sie hat gelernt in den Schulen. Ja.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 hat mich der Tate geweckt, gemusst mit dem Hackmesser, das Eis von dem Fass aufhaken, auf Nägelwasser. Ich hab gesessen dem ganzen Frühmorgen mit über keinen Sachen, wo es gehen mich nicht schuhen, wo es ja nicht wild und fremd. Teilen hat sich gehandelt wegen solcher Jungen, wo es sich hart bei euch zu suchen. Noch gut, was ich hab nicht verstanden, dem Tante finden, dennoch, als ich hab es ja verstanden,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 Wie habe ich gebänkt in den Sommer, die ich vernachtete noch im Dreussen. Wie habe ich mich gerne gewöhnt, die Gymnasietal mit dem von unserem Stuhl. Wenn ich habe sie ja gesehen, Winter gehe ich mit dem Schlüttler auf den Glitsch. Juh rein, juh reu, bis 18, 19 Juh von meinem Leben habe ich mich die Äußeres gehalten und gefangen. Alles haben sie bei mir geräumt. Meine Kindheit, meine Zeit. Ich habe gesehen, wie meine Jünger täglich ein Rennen abweg wie Wasser und ich tue Gurnisch. Meine ganze Freiheit von meiner Kindheit haben sie bei mir aufwegeräumt. Und ihr kommt mir zu gehen mit eurer romantischen Läumis wegen der Aussies und wegen dem Klang von den Wörtern und wegen der Keid von der jüdischen Amune. Ihr geht sehr, doch durch den Mut und Kraft zu kämpfen gegen uns, ir geht allein er ist ein zeitvlezierd mit patent mit einem modernen romantism auf der barbarische bilder vernatischer welt in welcher unsere ganze jugend hunderter tausend der lebens plagoseir matern sich um von welcher sie reisen sich zur freiheit schmierte schon die ketten mit der romantische seid kada sei sollen sich leichter herausglitschen auf unsere hand Aha, jungsei, seid, a viele sei, Doktorinnen mit Universitätbildung, kommen zurück zu uns. Könnt ihr uns nicht helfen in unser Kampf? Streitschruch von der weitens. Wir sind bis jetzt gestanden, schreit der schleine Reus, ein neugeregter mit verschäumte Lippen. Alle haben geschwiegen nach dem schleinens flammende gereiht. Der Lehrer ist noch mehr treuer geworden und schweigendiger. Seine eigene Kindheit, seine eigene Jugend hat sich ihm gestellt vor die Augen. Und von seiner Jugend bis heim sind er durchgeflossen zwei Zehntelkü. In Reußen hat sich wenig was übergebeten. In Reußen in die Städte und die Städtler plodgen. plodgen sich Hunderten, Hunderten, Täusen der jungen Lebens unter dieselben Bedingungen, von welcher der Schachliner hat gelitten, und es kommt von er gibt keine Hilfe nicht. Und kommt schon, wenn er von Treusen, gesteußen von äußerlichen oder von innerlichen Sibbes, kommt er zu uns mit vermachte Augen, wie er wollte mehrer gehabt zu kippen, der Wirklichkeit in Bohnen rein. Es ist ein gewähnter Achmonisch auf dem fremden Junge Mann, wo es kommt ein Durstiger von anderen Welten und schlingt seine eigene Sparjahrts, aber wusste früher, er wird der sehende Wirklichkeit als besser wird es sein für ihn. Mirkin, der schwarz-bärtige junge Mann mit dem leidenden, bleichen Pune, mit dem Schweigen von Verlegenheit auf seinen dünnen Lippen, ist geblieben sitzen wie ein verleuren Kind. Seine Augen, die sie haben bis jetzt ruhig geleuchtet, wie Eis geleitet, haben ungeheum zu blonschen. Er hat sich ungeheum herumzuticken wie ein Fremder,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 Ein nun bewußter Schreck hat ihn herumgenommen bis seine Augen haben sich begegnet mit Frau Horwitz in ihrem Blick hat er da viel nicht nur Mut und Hoffnung nur auch eine neustellische Heimsigkeit ihr Blick hat ihm widergemacht heimisch mit am Spruche noch halben binnig a Fremde und ich kann nicht das sierische Leibmutter gesucht aber ich hab geheert suchen in der seuch hab ich euch gelesen als er fülle in der Finsternis von der jüdischen religiösen Erziehung, wie Herr Weinberg hat uns erklärt, gefühlt sich nicht wenig lichtige Momenten. Die jüdischen Jomteuwen, jedes Leben, wie abgeschlossen es soll nicht sein, beschafft ihr eigene Freude. Hat er gut in eurer Kindheit kein Freude nicht gehabt, Herr Weinberg? Er muss sich Freude habe ich erst gegnossen von mein Epokoses nicht für mein Gläuben, na für dem Gläuben, wo sich aber kemen durch de Bierlach in a bessere, gerechtere Welt und nicht für jeder andere Mensch auf der Erd, bin a berechtigter Mitglied in dem Gläuben. Ich werde geriefen zusammen mit allem Menschenkinder zu kämpfen für den besseren Morgen. Der erste Klapp, wo sich hab gekriegt für dem Gläuben. Das ist mein Freit. Mein Lohmhäntl, was der Tate hat mir gemacht von dem Büchel, was ich habe gelernt. Das ist mein größer Freit. Euch nicht, wenn ihr sind ein Kleinkind? Nor ist, hat schon euch der Lehrer genommen reden, der Schachlina hat ihm gegeben Luschen. Ich meine, das Weinberg hat recht, hat Horwitz gesagt, noch ein langer Stillschweigen. Es ist ein Stück ein Gläubim, was mir ja seit mir rufen gläuben duß was mir schaffen sich ein von eigenem erfahrung bei uns ist jeder jesuwe burger was macht durch auf sein eigen leib die operation von a becoses sein eigene mocher dabei nehmen gihr san eigener verwum jeder reiner von uns hat sich sein gläuben allein gefunden nicht gekrogen Doch teems sinden richtige gläubige menschen bei uns die apokorsen der schooles gewen die amune wo sie maskilem haben gewonnen und ferrier sinde z gegangen auf kidischer schem zur zu, zu fri hat man bei uns dem preschen gemacht mit dem maskilem kein mol haben mir sich nicht das so genütigt in der schulische bewegung bei uns wie jetzt in treußen liegt der masse in Unwissenheit und Aufgelassenheit. Und es ist nicht so keiner, der sich Verrierung nehmen soll. Bei uns arbeiten alle politisch. Keiner nicht kulturell. Alle Parteien wollen gewinnen. Auf dieser Seite Massen kann dazu gewinnen kein Unsinn. Aber keiner interessiert sich nicht mit dem eigenen Massen von der Masse. Alle legen es auf morgen. Alle suchen sie nach. Heilig leulem habe, wenn sei er jeder, wird ausgeführt werden, von den Zinnisten bis zu sei unwesende Koffenscherchliner, aber keiner interessiert sich nicht mit den Eulenhase. Der Einzige, was haben gearbeitet, ein bisschen kulturell bei den Massen, zu den Gewinner-Simulatoren, hat mir sei verschrieben und vertrieben von der jüdische Gase, und ich suche euch. Er, als die Assimilatoren, wie schlecht sie es ihnen nicht gewesen, sie sind die einzige Jochen von den Maskilen. Sie sind noch alle in der Einzige, wo sie mal reingebracht hat, ein bisschen Licht in der Finsternis. Und getan haben sie das nicht so lieb egoistische Parteizwecken, noch aus reiner Menschenliebe. Zachary hat zusammengenehmen Mut und sich umgerufen. Ich habe gemeint, aus der Zehnisim besser gesucht, da ihr der A von einer neuen Lampe kontrolliert von dem eigenen Willen, isa sollte sagen, der Zenter, wir schlöfen sich zusammen alle Neuden von jeden, sam materielle, sam geistige. Wie könn du gerecht werden von öppis uf tun, da die jedische Massen als ständig gezwungen und zerschlagen sich um fremde Wällens und andere Interessen. und wenn von allen Seiten. Ich habe kein Mensch gekonnt verstanden, für was die radikale Jäden stellen sich an keinem Ideal. Ist denn das nicht eine Verkörperung von allen unseren Wünschen, zurückzustellen dem jüdischen Körper und dem jüdischen Geist in seinen reinen menschlichen Bestand, von welchem sei seine durch Fremde herausgeschlungen geworden? Verkehrt, ich habe damit gemeint, as die alehidische neuten wo se rat eus gerährend welm verend wat wer auf a natürlichen neufen denn mir weln hum aneigenleiben hat sich mir gegenwendet zum jachlene gewes versteh ich erneut die nechte bengschaft nacher vergangene kindheit aber wie soll ich kommt die rapis auf zu und vor a finstere masse wenn ihr rot nicht die möglichkeit von a kontrolle berier Nur die Institutsis, wo sie werden geschaffen werden durch jeden, in Afra, jedes Land, können machen Assov zu den Wildkeiten, wo sie ausgewachsen sind bei uns. Ich glaube, dass alle unsere Idealen, auf alle unsere Munde, wird gesund werden, erst damit, wenn sie wird gereinigt werden durch den Filter von einem neuen Land, wo sie mit E-Nut im Grab verwendet werden. Es ist gewöhnter Wunder, was Hurwitz, der Lehrer, hat mir können gelöst, dass so viel reden. Keine Sache hat dem Lehrer nicht gekonnt, als so ein Räusperniger von Geduld, wie das Gedäne der Alt, von welchem Zechari hat geredet. Es sind nicht vor allem Menschen, die so auf einer physischen Abschei zu rassen, zu gewissen Chais, sie können nicht vertragen mit dem Geschmack von einer Nägern. Er sind ein paar Menschen, wo es vermogen, ein krankhafte Sinne zu gedeihen. Der Lehrer hat beilang zu der Letzte. Er hat sich nicht gekonnt kontrollieren bei dem Umschuldigsten der Munen von dem zynistischen Ideal, wenn er es gewinnter war. Er hat er viel, er hat physisch und wehtig, er hat gleich gemusst reagieren auf den Ort. Umsetzt hat Frau Horwitz sich gemiet mit den Augen, mit den Bewegungen von ihrem Meul, olf mag zam zu machen Saccharin er, a sehr selwer weg werfen die Temme sehr lein hat schon gewollt sich hereinmischen wo sie tät es keimer nicht aus der Gerz vom Mann gatter zu machen asof zu dem gefährlichen Gespräch nach der Lehrer ist schön aufgesprungen von sein Ort wie es wollten vergebischen die Piatel von der Vieh und is gekickt auf sein Gastfreundlichkeit vor sehr aus Valleboos ist schuldig dem Gast, ist er zugegangen zu Zacharin, um ungenommen bei den Händen. Zacharin ist verwundert und erstaunt geworden auf ihn, zugeführt ihm zu dem Fenster auf dem Stub, wo es er in den rausgegangenen Häufereien aufgebrallt, das Fenster hat es herbstlich kalt gewesen, er rausgeteilt mit der Hand auf dem Häuf, wohin die Fenster sind rausgegangen, ihn gesucht, äußerst gewähnlich verlebt. ihr seht du dem Häuf, die kleine Lichterlach, wo scheinen er raus von der Fenster. In dem Häuf sitzt die geplogte und verfolgte Masse in Schmutz, in Unwissenheit, in Schand und Spott, verlassen von allem, zu zehn, zu zwölf, zu fünzene Fasches in der Stub. Und also wie ihr seht dem Häuf, also zieht sie in sich Gassen und Gassen, steht Gänse, Millionen plogn sich so, es ist nicht Stück an ander jedes Volk wie duß. Duß ist unser Ohrmkeit in unser Reichkeit, von denen wir da benun haben. Und die Menschen muss man helfen. Versei, bedarf mir das Leib mal da geben. In was heißt ihr tun? Ihr heißt unhaben von ide a, von atorie, viel langweil mir noch sein zu geschmied zu der Leute so. Du sehsch gut für eine einzelne, was will n' laufen von unseren Neuten, von wirklichen Leiben, von sehr eigenen Bunnen, schon sehsch unkhat man die papierene Brek. Junger Mann, wenn ihr wilt der Pestun, wenn ihr wilt Nutzen bringen, a du ist das so. Es is n' stück an ander jedes Volk wird das, und es is n' stück, wie hin zum laufen. Unsere Älteren sind genügerem gelaufen über der Welt. Auf der Erde aber darf man sitzen und da auskampfen unser Leben. Wer weiß, mit was die Szene von sich gewinnt endet, wenn nicht Ruchelei, wo sie schon abgewahrt, die ganze Zeit auf eine Gelegenheit, sich hereinzumischen und in auszulösen die ungezeugene Schnurren von einem Gespräch durch ein Gelächter. Efscher wird schon genügt sein, ihm zu lernen, Verein oben, hat sie gesagt. »Wieso haben wir ihm das genümmene Heide herein? Ihr werdet noch oben an anderer Gelegenheit. Herr Mirken fuhr doch nicht weg, weil man noch oben genug Zeit, wegen dem Allem zu reden. Und öfter ist schon euch Zeit, zu nehmen etwas in den Mäulerein,« hat Rucheläu verwendet. »Ihr bleibt mit uns auf Ofentessen,« hat sie gewendet zu Mirken mit einer einladenden Frage. Frau Hurwitz hat sich gebohrt in Kirche und gebohrt sich ein Stub. Gekreiz am Tisch, ausgesucht der Reintisch, doch laugt mit dem Gast. Auf keine größere Sachen hat er sich nichts zu richten. Das tagtägliche Bräut mit der winterdecke Pauwiedle, laugt mit dem Gast, also herabgeschickt dem Sohn, dem Gymnasist, er soll rausbringen, eine Schachtel Sprotten, wo es Wert gegeben hat auf den Tisch, weil er ein spezieller Fall ist. ein Fünfziger in der Halle von Peter, euch lecker mit dem Gast. Derweil hört sich schon von der Treppe die äussergewöhnliche Balletkeit in das Flachen von Soschke. Und bald geht ein Fleher rein an Mädel mit heuchem steindigem Haar und mit einem blanken, dicken weißen Hals von einem ausgeschnittenen Schwarzkleid. Wärts im Steußbücher auf den Tisch und jeder wusste, was und wenn, Es isch scho in der Gespräch mit dem Gas wegen Peterburg, wegen die Athe, wegen ihr Bruder des Prozess und wegen wuschnicht, in a Weilarum kummt von der Gas und die zweite Schwester, a Gegensatz zu ihr erstelle. Se Haare isait nur a schwarz-weiß gekästelkleidel aufa denen Meidl schon rücken. Das Kleidel is von a Saastoff, wo's ihm dacht sich a sehr roten Ergitz gesehen. Er gedenkt, als es hat wer getrunken, einmal eine Sackleide von selben Staub, schwarze und weiße Kästerle. Und er kommt sich nicht darum, wenn und wo, er hat es gesehen, in dem Leben zueinander. Sie hält einen Blumentopf mit ihren Ohren umgelenkt zu ihrer jüngeren Brust, dem er hält ein kleines Kind, zart, und hat es nur einen Rüst gegeben von der Hand. Die Mama beisert sich,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 Ach, hasse ne Matone, das Zuckerpuschkele ratte wird der Reus von den größten Leuten. Es ist der Speiser von Hoffnungen. Bei jeder Zürre retten wir wegen Versetzen das Zuckerpuschkele. Es wanderte auch oft herum in den Lombarden. In Nord-Solipa-Pasen gefinde sich Heinz zufällig in der Heim, nicht dort, wohin es verlangt, in Lombard.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 will er sich in Rom kicken und will sich allein gefinnen er meint als der erste eufgeber von a mensch ist, sich allein zu gefinnen sich allein euste sich in dem jam was ringelt dem rom mir wären verlehrung in amabo von bewegungen und gschehnischen was das tägliche leben werft auf uns und wer soll will der doch sich eus gefinnen frägt der schelene Durch dem, wo ich will sein allein mit mir. Wo? In der Wald? In der Wüste nicht? Wie ein indischer Pörsch auf dem Bäum sitzen? Schmeichelte Jacqueline sarkastisch. Hutsch in der verworfenen Schweizer Winkel, in der Dorf, ergezwung, ein Jahr, zwei, gedei, euch zu gewinnen, sich allein. Versteht sich, mit Bücher, öfter euch in eine ausgeklebene Gesellschaft, wo es weiß nur allein nicht, wie seine Ideen werden diktiert von seinen Interessen, und nicht willendig, und nicht wissendig, passen sie zu seiner Art Denken, wie anarchistisch, individualistisch sie soll nicht sein, zu verteidigen sein eigenfreuliches, parasitisches Leben. Nein, ich glaube nicht, dass du in unserer heutigen kapitalistischen Ordnung an Umschuldig keinem Gurnisch kann alle tun, dich in der Wodell leben. Das ist auch schon möglich, nur in einer Saar-Aufgestanung religiösischen Land wie in Indien. Bei uns werden Menschen zerteilt, zu dieser Willen Joer, zu dieser Willen Nisch, nur in zwei Kategorien. Die, die arbeiten, und die, die leben für jenem Spratzen. Die, die helfen,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 wo man in einer anderen Gesellschaft von Versöckern Platz nicht gewöhnt hat. Alle haben gemusst schmeicheln beim Tisch, kennendig Weinbergen, wo es wird wie ein Magit mit Lassien Goyal, ständig musen nach euch führen, jedes Gespräch, wegen was es soll sich nicht handeln, zu einem einzigen Eusfeld auf dem Klassenkampf. Mirkin hat sich ein bisschen verleuern, und ihr er daß gereiht, sehendig sich mit einmol in nem Licht, mit welchem der Schachlina hat ihn beleuchtet. Nachdem wie Zachari und der Schachlina sind aufweg, er hat sich auch Leih ein Laie stück gehabt geendigt. Sie hat er ausgenommen von ihr Schifflut, ein Steußwäsch zu verrichten und aufweg er gesetzt sich in ihr Winkel beim Kalkhäuden, zu welchem man hat Winterzeit zugereicht am Tisch, Beim selben Tisch sind neu gesessen ihre Kinder und gemacht ihre Lektions, und ihr Mann wurde so vertieft in der Seife. Auf allem ist gefallen der Milchschein von dem größten Tischlomb. Wenn sie hat gehalten, eine Näg von der Fude zwischen ihren starken Zeilen, ruft sich Rucheläie und zu ihrem Mann. Meinst nicht schleu, als sie sich rachmönig auf seinen jungen Mannen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 Die Nacht nach dem Besuch bei Frau Horwitz ist der kleine Mirken nicht gut geschlafen. Er soll sich im geplanten Dachholen wie er Mirken steit bei thier von einer um heimlichen und finstern Keller. Auf Jennas Zeit Keller wohnen nur mehr Leit, welche sind ein euch gemischt geworden in Holem mit der schwarze schotende unbekannte Geruches, was wo wohnen niemerlein. Die urumleit reißen sich zu der Tier und will nach Rößen und Rößen. Mirkin steht mit Andere, sie werfen sich mit seiner Leiber auf der Tier vom Keller und lassen sich der Rößen und Rößen. Mit der Mutter verlassen die Malle. Er gefällt sich allein bei der Tier gegen Durmeleid, weil er drückt sie mit allen seinen Kräuchern, mit seinem ganzen Film. Sie aber auf jener Seite sind starker, schön öffnen sich erspallt von der Tür und mirkend der Seiten Hintergrund wo schlägt interiär es ist annum heimlicher geräumiger gewalt mit schwarze balken verbauten die äer mit gelen samtteils geschotten von der winkeln heiben sich uns zu bewegen von seiner vergeliverte passiert sich durch me leid idiotische famare schaurdecke kriechendig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 Und er ist einer allein zu hiebende Tier von den schwarzen Geistern. Alle haben ihn verlost. Er rief noch, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und er bezieht sich mit allen Krürensaräus von dem Zustand, in welchem er befindet sich. Er weiß schon, als er rühmt, nein, er kann sich nicht schau wecken. Er will beißen seine Finger, könnte er auf sich halten. Die Hände hören nicht sein Willen, bis endlich mit der starken Bewegung von seinem Kopf, er schaubt sich häufig im ganzen Abergossener mit kaltem Schweiß. Wo bin ich? Bisschen weiss, kommt sein Bewusstsein zurück zu ihm. Er demut sich und weiss schon, als er sich in seinem Hotelzimmer befindet, und nach dem Abend hat er verbracht in Frau Hurwitzes Haus. Von schlafen konnte er schon kein Reit nicht sein. Er ist gelegen mit vermachte Augen und hat sich zugehört zu dem Uthemen von der Welt, zu dem blitzbeweglichen Gang von der Welt, wo es jeder hört in sich allein in der Stillkeit von der Nacht. Er hat sich gewollt ermäunen, wegen was er hat gehauen. Die Einzelheiten haben ungeheben Äußerungen von kritischen wie zu losenden Paaren. Übergeblieben ist ein allgemeiner Eindruck von Schreck. Er hat gemächtlicht nisch geblieben liegen in sein Bett mit doferne Augen der versenene viel klarer gewesen seine überlebenischen evrhobitzes haus er hat mit dem äußer gewöhnliche boile der klokheit gesehen jeden detail von alles was er in nächten über gelebt un gesehen und ungehört sich empfindung in welgesene gewei von napol sehen iets in der stillkeit von der nacht aufgestanden In, in ihm mit seiner ganzen Überlebigkeit und mit seiner ganzen notwendigen, ach so riesiger Realkeit. Gornisch ist ihm geworden geschenken, Gornisch ist von ihm verheulen geworden. Mit seiner ganzen unterbarnigen Nacktigkeit sind er so gestanden von ihm. Er hat verstanden und klug eingesehen, verwusst, er hat nicht gekonnt. oys wären sein beschluss gleich von der heim erge zu erwegt zu fahren oisdem meiden barsch gott was für ein schwarzes keures leben in mir und wo hin wenn sie mich dahin ich bin doch ein kranker mensch mit kränkelusis mein leib ist ungesagt wer schwumm mit kränkelichen empfindungen und mir wollen nicht ganz gesunde instinkte Wer bin ich, ein Schwacher, Kränklicher, von unbewussten, auf das Gejaggen, nicht gern gesünder Instinkten, vor allem Kränklichen und Scheiderlösen? Ich bin entloffen von einem Netz, kann daher rein zu fallen an anderen, wie ein aufheischendiger Gejuckterhund von seinem eigenen Instinkt. Wo soll ich gehört, zu sehen, in Wahrscheinlichkeit? Mirken ist übergeblieben in Wahrscheinlichkeit. Zu den Hurwitzes ist er mehr nicht gegangen. Er hat sich nicht getreut, allein. Eine Streimung hat er sich gefunden, nun beim Haus. Er darf kinder vernachten, wie Densmo, wenn er hat Frau Hurwitz schon getroffen, allein. Er hat sich gefunden, sich genug stark, nicht darauf zu gehen. Er ist aber nicht gewinn, genug stark zu verlassen, wahr zu sein. Seine kränkliche Empfindungen zu Frau Hurwitzes wie er hat umgerufen, seine Schwachkeit zu ihr, hat er wie sie es ist, mit Kraft von seinem Willen kontrolliert. Aber er hat gewusst, als es ist noch oben auf, abgeschrocken von seinem Gewissen, haben sich die Gefühlen behalten. Aber es ist genug Einberehrung und sei, wenn sie sich wieder herausreißen von seiner Behälter nicht. Der einzige Plan ist zur Verlosenbarschaft ständig, aber ausführen hat er ihm nicht gekonnt. An angstigen Schreck hat er ihn herumgenommen von der größeren Welt, in welcher er sich allein befindet. Fuss für seine Erge zander schwul, seine ganze kindische Verleurenkeit hat sich aufgeweckt in ihm, beim Gedanken wegen Verlosenwarsche. Der Schreck von seiner Unbeholfenkeit hat schwach gemacht seine Hände, und er ist geblieben sitzen dort, wie er es gewesen ist. Derweil sei in die Tee gegangen, Pust und Pass, ungernisch. kein mentsch dem nich gekent und mit kein mentsch der sich nich bekannt achützt sein futer agent zu welchen er sich gewendt noch geld jedes mol wenn er bedarf schaff gesetzt 2 heimsch gesetzt 3